Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiyati a'malina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 Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallahu suttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa attaqu allaha al wal arham. Inna Allah kan عليكم رقيبا. Ya ayyuhal ladzina amanu attaquullah Waqulu qawlan sadida Yusulh lakum a'malakum Wa yaghfir lakum zunobakum Wa man yut'illaha wa rasulah Faqad faza fawzan azima Amma Fatin asalnya al hadis kitab Allah, wa khair al hadi, hadi Muhammadin sallallahu alaihi waala alaihi wasallam, wshar al amor mhdasatuhaa, fainna kll mhdasat bid'ah, wkl bid'ahun dzalal, wkl Ikhwani fi din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an dalam kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan beranjak pada hadis yang kesembilan dari hadis arba'in An-Nawawiyah Berkata imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf al nawawi Rahimahullah An-Nabi Hurairata Rahman Ibn Sakhar Yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu Wahai! Orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Aku akan menghantar kepada kamu orang-orang yang beriman dari orang-orang yang telah beriman sebelum kamu, dari orang-orang yang telah beriman sebelum menceritakan bahwa beliau mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Apa yang aku larang, maka jauhilah. Tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakan dengan segenap kemampuan kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Diriwayatkan al alimahul bukhari dan muslim, rahimahumallah. Ikhwanisul din, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Hadis ini dijelaskan Al Imam Sala Ibn Fauzan, hafizahullah taala, warahah. Hadis ini <coughs> memberi gambaran yang jelas atau memberi gambaran tentang jalan yang jelas yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang muslim dan sebab hadis ini sebagaimana datang di dalam riwayat al-imam muslim rahimahullah bahwa nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda ayyuhannas innallaha kataba alaikumul hajja fahujjoo wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menetapkan atas kalian kewajiban ibadah haji maka berhajilah Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka berhajilah. Lalu salah satu hadirin bangkit. Dan menyatakan Ya Rasulullah. Aku lu'amin. Apakah setiap tahun Ya Rasulullah. Maka Rasulullah s.a.w. diam. Kemudian Rasulullah mengulang kembali. Ayuhannas. Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji. Maka berhajilah. Sahabat tersebut bertanya kembali sampai tiga kali, yang kemudian pada kalian ketiga Rasulullahi alaihi wasallam mengatakan, "Lauqul tu naim la wajabat walamastatatum". Kalau seandainya aku katakan iya. Yani setiap tahun, niscaya akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup. Karena barakallahu fikum, ibadah haji membutuhkan safar, membutuhkan kepada biaya, membutuhkan kepada kekuatan badan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkannya kecuali satu kali dalam seumur hidup. Kemudian Nabi alaihi salatu wa salam mengatakan, Zaruni ma taraktukum, Ya'ni la tas'aluni an asya'a lam tu'maru bihaa. Jangan kalian bertanya kepadaku tentang perkara-perkara yang tidak diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada kalian, tunaikan, laksanakan. Dan apa yang dilarang atas kalian, maka tinggalkan, jauhi. Adapun kalian bertanya-tanya tentang perkara yang tidak diperintahkan, maka itu tidak sepantasnya atas kalian. Kemudian, Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan, Kalimat ma amartukum bihi fa'tu minhu astata'atum, Ucapan Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka tunaikan, laksanakan dengan batas kemampuan kalian. Wahada min rahmatillahi azza wa jalla. Ini termasuk dari rahmat Allah. Di mana seseorang melaksanakan perintah-perintah, dengan batas kesanggupan dan kemampuannya, dan apa yang di luar batas kesanggupannya maka gugur darinya. Apa yang ia tidak mampu melaksanakannya maka gugur kewajiban itu darinya. Allah subhanahu wa taala berfirman. Fattaqullaha mastata'tum Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dalam surah At-Taghabun ayat 16. Demikian pula Allah Jalla wa Ala menerangkan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani pada satu jiwa Kecuali dengan batas kemampuannya. Maka apa yang disanggupi dan dimampui oleh seseorang dari kewajiban agama. Maka ia menunaikannya. Adapun yang tidak sanggup untuk ia kerjakan. Maka gugur darinya Hatta yazula uzruhu Sampai hilang uzurnya Dan ini termasuk dari kemudahan syariat Islam Dan syariat Islam mengangkat Al-haraj Keberatan dan kesulitan dari manusia sebagaimana pula barakallahu fikum Nabi Yunnan alaihi afdalussalat wassalam menjelaskan di dalam hadis-hadis yang lainnya inna hadha dina yusrun sesungguhnya agama ini mudah Rasulullah juga mengatakan buistu bil hanifiyat samhah Aku diutus membawa agama yang hanif, yang lurus, yang suci, yang tauhid dan penuh dengan kemudahan, keringanan. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Dan apa yang aku larang atas kalian, maka jauhi. Tinggalkan. Kata Syekh al Fauzan, Hafizahullah Ta'ala. Adapun larangan, maka seluruhnya ditinggalkan. Seluruhnya dijauhi. Karena meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan mengerjakan sesuatu. Perbuatan dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan. Adapun meninggalkan maka tidak ada seorang pun yang sulit untuk meninggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di sini Ma nahaitukum anhu fajtanibuh Walam yaqul istanibu mastapa'atum Nabi tidak mengatakan tinggalkan semampu kalian Tetapi beliau mengatakan fajtanibuh Setiap orang sanggup untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kecuali dalam kondisi darurah. Seseorang terpaksa harus. Melakukan sesuatu yang terlarang. Maka dia melakukannya membabir ruksah. Sebagai bentuk keringanan. Seperti seseorang terpaksa harus makan bangkai. Dalam rangka menyelamatkan nyawanya. Sebatas kondisi darurat. Ikhwani fil din ma'ashara al-muslimin rahimani wa rahimakumullah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan dari banyak bertanya-tanya tidak dibutuhkan dalam urusan agama Dan beliau memberikan permisalan dengan umat-umat terdahulu Karena fa innahu idza katsarat al-as'ilah Fa'innahu pihin idin yapsul al harj wa al biq'u ala nafs maka di saat itu akan muncul kesulitan dan kesempitan atas manusia. Akhirnya tindakan dan perilaku banyak bertanya-tanya. Akan mengantarkan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayuhal ladina amanu la tas'alu an asya'a intubda lakum tasukkum. Wa in tasalu yang beriman Janganlah kalian bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian maka menyusahkan kalian dan bila kalian bertanya kepadanya ketika Al-Quran diturunkan Maka akan diterangkan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan atasnya Dan Allah Zat yang maha pengampun lagi maha lembut Maka sikap memberat-beratkan diri dalam bertanya banyak bertanya-tanya ini pada akhirnya akan mengantarkan dia meninggalkan sehingga barakallah fikum kata syaykh hafidhahullahu ta'ala ma'umirta bihi fa'ti minhum ma'tastati'u apa yang diperintahkan kepadamu tunaikan dengan kesanggupanmu wamanu hita'anu fastanibuhu yang dilarang maka tinggalkan jauhi wama 'alaika illa alittiba' faqat tidak ada kewajiban atasmu kecuali sekadar ittiba' saja Jangan engkau mendatangkan perkara-perkara dari sisimu atau engkau mewajibkan perkara-perkara dari dirimu sendiri. Ini berarti termasuk bentuk kelancangan kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulihi. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini penjelasan fadilatul Syeikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah taala dari penjelasan hadis yang ke-9. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-10. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban." وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يَطِيلُ السفر أشعث أغبر يمد Ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalika aw yustajabu lahu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda wahai sekalian manusia Sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin Apa yang ia perintahkan kepada para rasul. Faqala Allah mengatakan. Ya ayyuhar rusulu kulu minal tayyibati wa amalu saliha. Inni bima ta'amaluna alim. Wahai para rasul makanlah. Dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan Allah juga mengatakan. Ya wahladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan. Seorang lelaki yang melakukan safar panjang. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit sembari mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi. Sementara makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan ia diberi gizi dengan yang haram bagaimana akan dikabulkan untuknya doanya Ikhwani fi dinna asyara muslimin rahimani wa rahimakumullah Al-Syaikh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala menjelaskan Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Ta'iyibun, la yakbalu illa tayyiban. Di dalam hadis ini terdapat penciratan bahawa Allah tayyib. Allah Subhanahu Wa Taala Zat yang maha baik. Tayyib kata Syekh bi ma'na anhu munazzhun anil nawqais wal Allah disucikan dari berbagai macam bentuk kekurangan dan aib Allah disucikan dari semua kekurangan dan aib Allah Zat yang maha sempurna Allah sempurna pada zatnya, sempurna pada nama dan sifat-sifatnya. Sempurna pada perintah dan larangannya. Dari semua sisi. Allah tidak ditimpa dan disusupi oleh kekurangan. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima... Baik itu perbuatan ataupun ucapan ataupun tujuan-tujuan keinginan-keinginan dalam hati kecuali yang baik-baik. Kecuali yang baik-baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sesuatu yang buruk. Dari ucapan, dari perbuatan, dari niatan. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebagaimana misalnya Allah menyebutkan dalam surah Fatir ayat yang ke-10, Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik ucapan-ucapan yang baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali ucapan yang baik dan amalan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekah kecuali yang bersumber dari usaha yang baik. Adapun yang jelek, maka Allah tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 "Wala tayammamu al-khabisa mimma tunfiqun" Jangan kalian memilih yang buruk yang jelek dari apa yang kalian infakkan. Dia habis jelek pada zatnya seperti bangkai, khamer, daging babi atau jelek pada usahanya seperti riba, penipuan, perjudian dan yang lainnya dari sogoan, rizwah. Maka sesuatu yang buruk itu, baik buruk pada zatnya, atau buruk pada usahanya, dan cara mendapatkannya. Maka ketika seseorang bersedekah dengan sesuatu yang berasal dari yang buruk, maka Allah Azza wa Jalla tidak menerimanya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang baik. Dengan pengertian. An yakuna khalisan li azza wa jalla. Handa'ala amalan itu ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah. Laisafihi syirkun wala riyak. Tidak ada syirik dan riyak padanya. Baik akbar maupun syirik segar. Yakun wa ala syirik Rasulullah SAW dan amalan tersebut bar sesuai mentoki Rasulah tidak ada beda padanya tidak ada khaufat wa innamu wa ala qisna tatatuai mencocok sunnah fahadzaul amal thayyib allazi yatabalahu subhanahu wa ta ta'ala maka aman yang baik Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya Allah terima demikian pula al alqaulut thayyib ucapan yang baik Ter kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti tasbih, tahil, takbir. Demikian pula at-tayyib, ucapan yang baik berupa amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, an nasihah Kul hadza min al-kalim at-tayyib. Ini semua masuk dalam kategori ucapan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah akan mengangkatnya qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu kepada Allah Subhanahu wa taala naik ucapan-ucapan yang baik ikwan fill din a'azzani Allah wa iyyakum kemudian kata Syekh Hafizahullah taala amma alqaulul khabith Adapun ucapan yang buruk maka Allah Subhanahu wa taala menolaknya dan murka kepadanya. Minal kadhib, kebohongan, wal ghibah, ghibah wan namimah, adudomba wasyatam, celaan cacian. Wa qauliz zur, perkataan dusta wasyahadatiz zur, persaksian palsu. wa jamiil al aqwal dan semua ucapan-ucapan yang jelek Kesirikan, kekufuran. Ini semua adalah aqwalun khabisa, ucapan-ucapan jelek yang tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menerimanya. Akhwan din ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, An-nabiyyu wa salatu wa mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang baik At-tayyib min kulli Yang baik dari segala sesuatu Segala macam bentuknya Maka yakhruju bi dzalika ma kana khabitan Keluar dari itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Fa'innallahajallah waala yaruddhu waala yakbaluhu. Allah menolaknya dan tidak menerimanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semuanya diberikan taufik untuk baik dan bagus dalam semua yang ada pada kita, baik itu ucapan, perbuatan wal maqasid penaway Allah Subhanahu wa taala bimbing itu semua dan Allah mudahkan kita untuk berjalan di atasnya istiqamah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya amin ya rabbal alamin ini yang bisa kita sampaikan masih tersisa penjelasan dari hadis ini semoga Allah mudahkan kita melanjutkannya dalam kesempatan-kesempatan mendatang amin ya rabbal alamin jazakumullah khairan Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh